As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Inna alhamda lillah, na ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa min sayyati amalina min yahdihi illahu falamudilla lah wa min yudlil falahadiyya lah wa ashadu an la ilahe illa allahu wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh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 Kullu bidatën dholale O kullu dholaletin finnar Dhe zënderuar Piri këthejmë i mësimeve tona Të përjavshme Kjo është jave e par Dhe do të filloj me një mësim Të veçant Cili nuk ka lidhje me temën Për cili kemi pasfolur zekonisht Por ka lidhje Me një qërështi që është rejtuar Pak Të në vëndin ton Por E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 Së treti, i kisha dhe në fjalë në disa vlejzërve për të folë për të qështje, ma se i kisha trajtuar të qështje një mërë parë të gjami e dinës, dhe nuk kam marë pjesë, dhe më thonë, disa vlejzër, dhe kishë në dëshirë të atrajtojë për sëri, gjithashtu, dhe më thonë, kemi gjithë në argumentet tjera për të qështje të zilë në mbështesin, përndaj dhe e pashtë të nevojshmi që kjo,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 Çështja për të cilën do flasim sot është çështja e tokës. A rrotullohet toka rreth diellit apo rrotullohet dielli rreth tokës? Pamën e parë kjo duket sikur kjo është çështje astronomie, sikur ne do të flasim sot për astronomi. Por nuk është ashtu. Nuk është ashtu sepse Allahu më dhuronin e ka siguruar të çështjen e Kur'an. Edhe profeti sallallahu alaihi wasallam na ka siguruar të çështjen e hadithit saktë. Gjithashtu, mos njohja e kse qështje si që është në realitetin pëtharë, e qon njeriu në problematika, të mëdhaja, në akiden dhe besimin e ti, të cilët e të të regoj mishallë në të ardhmen, të më thënë në vijim të mësimit. Së pare që të kuptohet, të, të më thënë, po flasën për qështjen, ato ka qëndron, të më thënë, edhe nuk lëviz dhe djelut modrës edhe të saj, ato djeli e shajit cili, është qender dhe toka rëtullohet rrëth ti. Fatikisht njërzit që në më thënë mi vjeqare dhe kaluar nuk ka rënd dakord për të qështje. Pra në di e dhe më thë që nga që nga filozofët e vjetër grek ka pasur kontradita për të qështje. Dhe nga të parët, filozofë grek dhe është një nga filozofët më të më dhejnë grek i cili ka thënë që toka është qender e universitë dhe të toka nuk lëbis, ka qenjë një filozof, filozofit cili qushe, thonë në rabot Batlimos, Batlimos, në ka qenja filozofë më të më dhejë dhe ka jetuar rrët 500 ose 600 vjet për para ardhës e Isajt a.s. Më pas, më basi kanë këluar rrët 400 vjet, rrët vitëve në 150 vjet për para ardhës e Isajt a.s. ka dalë Pitagora dhe ka për të nduar të kundur të në kësaj ideje. Dhe ka thënë që toka rrotullohet rreth diellit dhe jo dielli rreth tokës. Mirëpo nuk është marrë shumë për bazë dhe njerëzit kanë ecur me mendimin e botëllimit për arsye sepse dhe fetë, të gjitha fetë, feja i tame. Megjithëse kanë krishterë dhe xhifut edhe pse feja e krishterë dhe xhifut kanë pas devime të veta në shumicën e çështeve fetare, ato kishin ngelur të po ndryshuar në këtë çështje në veçantij edhe për këtë që dëshmon Kurani dhe Suneti. Të trea fetë, të cilat domethënë origjinën e kanë prej Allahut subhanetaual dhe pse feja e krishterëve dhe çuvut janë të devijuar prej njerëzve, ato të trea kanë rënë dakord që toka është në qendër të universit e dhe dielli rrotullohet rreth tokës. Edhe kjo ide e tillë siç po e them këtu në formë ka ekzistuar derisa erdhi një prej ë atyre që i quhin veten shkencëtar Shkenstar të kohëve të fundit, ose të qekove të fundit, i cili quat Nikola Koperniku. Nikola Koperniku ka jetuar për parë rëndhë përsi lietve, ose në qikë më pak se kajqë, edhe kërsh i parë i cili e ka hedhur fëqishëm këte ide, idem që toka rëtullohë dhe rëdhjel dhe jo dhjel dhe rëdhjel dhe tokës. Dhe në basti këte ide ka mështetur Galileo Galilei, edhe e ka përhapur të fëqishëm, Në basë Kopernikut Gjithashtu e kam bështetur dhe Giordano Bruno Gjithashtu e kam bështetur dhe Kepler Kanë qenë njësa shkenstarë Dersa e eri dhe më kohë e sotme Edhe më bështet kjo ide dhe mund me fuqi Nga shkenstarë dhe më hodhë posht e, Ajo që thot që tokë është në qende dhe Dillër dhe lotër të tokës Sa e vërtet është kjo ide Që thonë shkenstarët që dillër dhe lotër të tokës Fatikisht Un do ta sqaroj këtë çështje me argumente detyre ose me ato faktet konkrete që ne shohim, por në fund mbas se ta sqarojmë të gjejmë me anën e argumenteve fetare. Kjo çështje nga në fetare është sqaruar. Ka sqaruar Allahu subhanahu wa taala në Kur'an dhe profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith saqata. Dhe problematika e shkencëtarve është se ata nuk besojnë kriuz. Dhe unë të gjej përmand edhe në vitbe. Shkencëtar nuk besojnë kriuz. Dhe për këtë arsye ata përpiqen që t'i japin t'i japin një lloj shpjegimi dukurive natyrore dhe dukurive që ndodhin në univers, shpjegim i cili propohet me mosbesimin e tyre. Shpjegim i cili propohet me mosbesimin e tyre. Prandaj unë përmend që ata dashje pas dashje kanë hëcur me idenë e evoluimit. Edhe ky evoluimi ka hëcur në një etapë, edhe këtë gjë e thon atë që në fillim fare janë krijuar këtë që quhen nervish në nënë sedimit, i thon tymi. Pre ti, rutuluar, yjet, dijet, prej ti pas e duko rrëtulluar kandal yjet dhe dijet, prej dijet pas e duko rrëtulluar për milionet dhe mirër dhe vjet kandal dhe më dhëmë planetet dhe për këtër është të toka. Që që ata e shprej informë qartë që toka ka lindur nga dijeli, një koj që kjo nuk është e sakët, përse Kurani e hëdhë poshtë të legje. Përsa e për këtë argumentet të Kurani, argumentet në Kurani të cilë të regojnë që toka nuk lëvizë janë të shumëta. Unë duhet të tërgoj të një dhe vendu të kërkoj për e vlezeve që të të, të tërgojnë sa do pak të duruëshëm dhe e se të tërgoj gjitha argumentet më pas mundet dhe më mundet që ata të kërë një ide për shepo flasë. Tëpse unë e di shumë mirë që, që qështja e tokës që tokër do lore djelë kjo është bërë ndër muslimarën më ndijet dhe gjithë njerëzit është bërë si mbaruar, por un sot do t'o vërtetoj inshallah me lenin Allah ti këto nuqe të till, madje kjo është një prej mashtrimeve të mëdha që i është bërë njerëzimit. Dhe e cega pak ka paka shumë në çështjen e hutbesë të, të pikë. Allah subhanahu wa taala ka ka fulu shumë për tokën. Dhe po u them fillimisht, toka në Kur'an është përmendur rreth 460 herë. 460 herë, domthon se nuk, nuk është numër i vogël, numër shumë i madh. Dhe në asnjë ajet nuk thuhet që toka lëviz apo rrotullohet apo lundron siç thuhet për diellin e perhanës. Ne do të trajtojë argumentet e cilet përmendin ata të cilët pretendojnë se toka lëviz. Argumenti i parë që ka përmendur Allahu për këtë gjë është argumenti i surës Fatir, përcinë sot Allahu subhanuhu teala, Fatir 41, thotë Allahu subhanuhu teala, inna allaha yamsiku as-semawati wal arda an tazula wa la inzala ta in amsakahuma min ahadin min ba'di. Thotë Allah i madhuruar, Allah i madhuruar e mbanë që i dhe token që të mos lëvizin. Në më dhe nërë shahit shumë i qartë, së më avidhën problematike, kush lezër të tek përkëthimet. Përkëthimet në ka shkatruar. Thotë Allah i madhuruar e mbanë që i dhe token që të mos lëvizin. Thotë në të zula, u e la in zalëta dhe nësë ato lëvizin, kush i mbanë ato pas ti, pas Allah. Kush mund i mbaj ato që mund të lëvizin? Thot, e në të zula, fjalla zula, e në të zula vjën nga fjalla zëwal Në fjalla zëwal, në gjurë në rabe Në ju e dini shumë një ku i thonë zëwal Zëwal i përshumë kohë drekës Kohë zëwal i të gjutë momenti kur dil i largot në kupë e qilë Dëmën që dil vizë, kë gjutë kohë zëwalit Keni parasur që të afroj Thot, dëmën, Allah i madhuruar, të rëgënë këtë që Allah i madhuruar në një, një mbanë Në fjalla ju më sik, em, Se si e mba në loë këtë është, e është për shqirtin e nuk e dim. Ne dim dhe më dhënë që Allah më dhërën, mba në qire të ojë që mësë lëvizim. Dhe kjo e shë e ti qartë. Edhe për këtë ka të reguar më më kurtubiu në tefsirë në vetë një trasmetim. Nga Ibrahim, e sa duke që Ibrahim në nëkhaj, thotë hyri një person për i shokve të Abdullah bin Mësrudit të kaab e lahbarë, për të mësuar për i t'i dhije. Edhe ky kabol ahmar që qen britabinëve dhe ka pasqen për çifudë pasau hyrën në Islam. Edhe mbas që u kthye i tha Ibn Mus'udi, çfarë mësove për kabet? Tha e djoa kabet duke thënë, "Qielli rrutullohet," thotë qielli, thotë rrutullohet, sikurse rrutullohet mundhiri rreth qendrës së tij. Thotë në një shtyllë, i mbështetot tek një shtyllë thotë, në në supin e një meleku. Dhe tha Abdul Ibn Mus'udi, Do të dëshirojë si kur ti të kishe ikur Dhe mos, mos kishe hyrë fare të kaj Gjënje u kabi Gjënje u kabi A i thot nuk e paskallën qifutizmi në vetë akoma thot. Se paskallën nuk e fene ti qifut akoma Allah i madhruar ka thën In Allah ju mësiku Samavati o në ardhën të zula Allah o ka thën Allah i mban qi dhe tonjë që të moslevizim Pase të të dhe mësrudi Allah u së më hëthot Qi jet nuk rëtullohen Sepse po qesë do rutullojnë do lëviznin nga vendi i tyre. Që thotë do lëviz nga vendi i tyre. Edhe thot pasojë vazhdoni mëm Kurtubiu thotë dhe një diçka e tillë është transmetuar edhe nga Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu. Edhe ky është një ether i sakt, të cilin e ka saksuar vetë mëm Kurtubiu edhe shkrimtari këtij libri, për të cilën do të flas më brapë inshallah. Ky është argumenti i parë i cili tregon që toka nuk lëviz dhe ky është një argument i qartë, edhe dietaret normalisht kanë folur shumë Në shpegime e këti, a jetë dhe tjera, vë që do vijin për unë, do t'i bire shkurtimisht. A jetë i dytë, edhe jit, si kjo jetë i dytë, ka shumë a jetë në Koran. Tho të Allah i madhuruar, u alka fil ardi rawasie, në temi dhe bikum. Tho të Allah i madhuruar vendosin të tokë rawasi. Fela rawasi, gju në gjuhë në rabë e vingë në fela rasi, në fela rasa. Rasa i rësu, në thotë zesh vend. Përndaj edhe, thuhët për arnijen, jesë alune ka anisati e janë mursaha të pysin të për kemetin kur shumë rritja kemet kur do viti që të zej vend sëpse fjala mursaha që u e dhe më dhënë zej vend si zëja nia kur ankërohet dhe thotu Allah i madhur vendosin e tokë rawasi ato të cilat e bëjmë tokë që të zej vend thot e në të mi dhe bikum që ajo mos lëkundet me ju mos lëkundet me ju edhe këtu këtë reguar imam të barani i hadith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 Fotia hodhi malet dhe ajo u stabilizua, staqarr me fenë karar, karar në nzuri kararit, ende në shiftin nzuri karar. Çdo më do nzuri karar zuri vend. Kështu që, që do të thonë istaqarrat profetullu sallam dhe ajo zuri vend, do nuk lvizim toa. Gjithashtu këtë gjë ka treguar edhe Imam Al-Baga uinë në tëfsirën e këtij ajetit, thotë: "Dhe Allah thotë ka hedhur male do të orqun rawasi mito, thotë li alla tamid bikum", thotë që ajo mos lëvizi, që ajo mos lëvizi. Ço kjo është çakt. Normalisht këtuën përmendën shumë argumente, por unë kam shkurtuar për të rënë shkurt sepse numri është shumë i gjata dhe dietarën e shkurtë librat tërë nuk mund si ruan gjithë për njerëz. Gjithashtu një është një jetë më brapa, është një soy syqi i parë dhe jetë të tilla që tregojnë që Allah ka hedhur malet mbi tokë dhe ato e, e, e quajnë rawasi, rawasi domundum përforcuese për ton që domundum ose ose që nuk e lejon tokën të lëvizë i këtan çumpa jetë të, të, të, të tilla. Gjithashtu një prej argumenteve më të qarta është fjallë Allahu subhanu wa ta'ale që thotë Allahu le dhijalë al ardha karara Allahu i madhuruar e bëri tokën karar Gjithashtu në karar është ajë që thamë të mund që karar që të mund e pal visme që quëtë e pal visme Thotë Allahu le dhijalë al e kumën ardha karara wasse ma e bina Allahu i madhuruar e bëri tokën për ju të pal visme dhe qëllin dërtes që që dhe qëllin është nëftesë Edhe po të shikosh se çfarë kanë thënë domethënë dietarët, është i qartë, në e qartë domethënë thefsiri i tyre që kanë folur për të, edhe do ta rregojmë dhe kur tregojmë një xhmaw në dietarë për të çështjen. Një ashtu një paraargumenteve është fjala Allahu subhanahu wa taala sura Rum, që domohoi madhu min ayati an taqum as-samaa wal ardhu bi amri. Sot një paraargumenteve ti është sot an taqum. Fjala taqum juna be, mer dy kuptime. Kuptimi i parë është që të ndërrojnë kam. Domo të, të rish në kam dhe kuptimi i dytë është që të çndrosh. Për nejë i thuhet në, në arabisht Thuhet kum Kum dhe më në kuptimi në grimë këm Ose kum gjithë është të i thuhet më kuptimi që qëndëro Qëndëro Edhe kanë thënë të jetarë të fsi që këtu kuptimi është e jetit Thot që Allah i madhuruar Pra jetit e ti ka bërë që qilë dhe toka Të qëndërojnë Më në që mos revizin me urdhërin e ti Me urdhërin e ti Edhe ka thëllim në këthiri Kjo e jetot Nësër rum ë në të cilin thot Allahu i madhëruar, u jum sikus sema an taqa al-ard illa bi idni, fata Allahu e mban qiellin që mos mbir mbi tokë vetëm se atë kur ka leje ai. O të mbajnë qiellin që mos bjer mbi tokë. Kjo jetë e mbajnë qiellin është njësoj si ai i thot Allahu i madhëruar, thot përjetër e ti ka vendosur që qielli dhe tokat që ndrojnë me lejen e tij. Gjithashtu një ajtjet tjetër i ngjashëm me ajetën e parë që më përmendëm për është fjalë Allahut subhanallahu te ala ensun, më thot emma ja'al al-ard qarraran, kush e bëri tokën qarrar? Më që Allah të rëgojë njëtë, kur se përë të të në kararë? Për të rëgojë që Allah, pasë e thot e ilahu me Allah, a ka të dhurët e i Allah, argument tjetër, kemi fjallë në Allah, në suren, rrahman që dhot, o al ardha wa ba'aha lill anam, për para sajtë të Allah i madhuruar, o sema e rafa'aha, dhot, që dhënë Allah i madhuruar e ngeti, kurse për të, të në dhëtë, o al ardha wa ba'aha, kurse të të të të t Thot e vuri dhe posht Dëmën e vuri në të partë të rgonë në kur tje vendos në dishka Dëmën që ajë nuk lëvis Nuk lëvis Edhe që edhe që e ngriti lartë, ajë nuk lëvis Për thot e vuri e të poshtë Të rgonë që këto që toka nuk lëvis Edhe që ajo është poshtë gjithon Ndërsa e, Astronomët e përfytyrojnë që toka Ka darë për djelit Edhe gjithë sistemi jo në djelor është në qijel Si pas tyre, edhe që edhe për ta është Edhe po të shikojmë në përfimjet imagjinare që bëjnë ata, në përfimjet imagjinare, ata përshkruajnë ty një një hapësirë pafund, në cilën ndodhet Toka, planetet tje e tjera që rrotullohen rreth diellit. Domethënë Toka në përfitimin e një njeriu pa dije, që nuk e njeh islamin, është në qjellë. Nikoj që Toka nuk është në qjellë, por Toka është poshtë qjellës. Edhe ndërmjet tokës dhe qjellës si shtregohet në hadith, që përmendëm, përmendën hutbe, ka 500 vjet largësi. Dhe jo si thonë Qafirët që ti thot zjatë dorën dhe prekë kështu thot se ke prek qiellin me dorë, nuk është e vërtetë. Qielli ka dyer, ka porta, përndër ndër profetët e paqëllum, ngjit lahtë derisa mbritëm qiellin e dynjës. Edhe kërkoi leje Gjebrili që të na hapet porta. Domethënë që qielli nuk çeve ke që prekim me dorë, por është diçka tjetër, është një ndërtesë e cili ne kanë ndërtuar Ollai mëdhëruar dhe, dhe është i të dukshëm, edhe është i fuqishëm në ndërtuar në formë perfekte. Shtetallojmë dhuratë që vendos sot tokën poshtë për njerëzit dhe qillon sipër tyre. Edhe kjo gjithashtu do të thotë që toka në vendosje poshtë dhe qillon sipër është një tregues tjetër për çështjen e tokës si dhe do vi më mbrapsht inshallah që tregon që toka është në qendër të universit. Kto janë shkurtimisht disa jetëkuarnor, jo të kërënor, jëtë gjitha, që flasin për çështjen, por mos u zgjatur shumë. Përse për këtë çështje ka edhe hadithe dhe një prej haditheve më të qarta që flasin për ti gjësh hadithi i cili është transmetuar me zinxhirin e transmetimit të saktë dhe ka saksuar sheh në El-Albani dhe të tjerë se profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë në qieullin e 7 ndodhet një shtëpi një shtëpi si qapja në të cilën hyjnë çdo ditë 70 mijë me lekë dhe bëjnë tawaf edhe nuk kthehen derdhin e gjykimit thotë kjo shtëpi është mbi qapën thotë po të bjerë do bjerë mbi të siz që spisol është me çabën thot po të birë do birë me ta kjo ç'tregon kjo tregon që poqisë të toka dorë du lonte nuk ishte se nuk ka sasi ajo të jetë pingul me ta nuk ka sasi të jetë pingul me ta gjithmonë por kurdëse do jetë në shumë kohë jashtë kë, kësaj domthon këtë drejtimi kjo tregon front qartë këtë gjithashtu e përmendëm hadithin tjetër gjithashtu kemi edhe një hadith tjetër të qartë për këtë çështje Hadithi që ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe sellem, as kujt nuk i ka ndalur dielli për profetin sallallahu alejhi dhe sellem, as një njeriu, përveç profetit të Allahut Yusha ibn Nun. Izili kur hyrën në Betun Mekkes, ata kanë pas ndalur që doftë natën, edhe po po prandon të dielli dhe kanë qen duke fituar, mirë po prandon po të përpak. Edhe i tha diellit, "Unë më i urdhëruar dhe ti i urdhëruar, unë thot kërkoj me lein Allah që ti ndaloshën vent, të ndalosh në vent derisa ta fitojm luftën." andaloj diellin vet në vend, një frokë deri sa fitu luftën, pastaj vazhdoi diell rrugën e vet. Pastaj u lëzër. Po ta shikosh domethënë në të gjitha ajet kurnorë ku përmend dielli thuhet dielli lindi perëndoj. Lindi perëndoj, janë shumë ajet e kurnorës. Domethënë veprimi i lindjes e i perëndimit ku i dedikohet, i dedikohet diellit. Domethënë dielli është që lviz kurse këta çfarë? Toka është që rrotullohet dhe nëna duhet të rrotullohet dielli. Domethënë i bi inshallah i më dhuron pasqemë shtruar ka kaq kohë -ka kur na ka thonjë që dielli lind dhe perëndon sepse në të vërtetë lind ka dhe perëndon ka dielli, por ne jemi ato që ndritojmë nga lindja, nga perëndimi e lindjes domethënë. E këno marish domethënë që kjo është ky lloj shpjegimi, një rriteve kuernor, njësose shpjegimi i grupeve të humbura, të cilat domethënë shpjegojnë rriteve kuernor në një formë jo të qartë, por një lloj shpjegimi që nuk mund të shkojë njeriu ndërmend me pamjen e parë ku e lë zonën e jetën. Edhe që në të vërtetë do të them, është një lloj ushtrimi për njërëzë, për njerëz që po qesë do i klasin njerëz të çdo forme. Nikoja i qallojma dhuruar ka përshkuar Kur'anin dhe ka thënë që ai është Kitabun Mubin, libër i qartë, ose një thot, në një ajë thot Bilisanen Arabi Mubin, që a ka zbuluar për vitosin e Kur'anit me një gjuhë arabe të qartë, të qartë. Këshillu përshtatëm mes qartësinë e Kur'anit që, Kur që Allahu thot lind dielli për ndoj diell, nikojë dielli nuk lindas nuk prendon, por toka është që rrotullohet rreth rrethit. Edhe, për këtë që është e ka rëndë dakord të gjithë djetarët e umetit islam Për e ty e djetarët që kanë të rëgurë të gjma është Abdul Kadir Abdul Kadir El Bagdadi në Liber në vetë El Farqubejn El Firak Në faqen 350 e kadrë thot Ka rëndë dakord Në më thëmë djetarët e Hitsunetit Që to ka nuk lëviz Edhe lëvizja e saj Dhe lëvizja e saj bëhet vetëm në raset e veçanta Si, si për shëmë dhëtë tërmetit Ose në gjashme me tërmetin. Thot kjo, kjo ideesh në kundërshtim me pretendimin e dehrijeve, dehrije të një grup njërës që nuk besën Allah, të cilët thonë që to ka bje në pafundësi, to ka bje në pafundësi, të mëndon që vetëm bje, bje, bje. Dhe vazhdo, thotë, dhe si kur tishtë e kjo, thotë, kështu si shtonë këta, atër, thotë, po që se dikur është do hitë të një gurë, i cili shi lehtë, kjo kur nuk do m Për që si dikur të rritë një gurë, nga lartë, të ahedhe një malë përshumë, këj kurë nuk në më brinë dhe më në tokë, thotë, Abdul Kadir el-Bagdadi, në liber e vetë. Gjithështu ka dhe një mamë kur të bihu në tefsirën e ti, vëllimi nëmër nëndë, paqa 184. Thotë, mendimi muslimanve, ose besimi muslimanve, thotë, dhe i ehl kitabit është që toka nuk lëvizë. Që Allahu i Madhëzuar e ka bërë tokën të shtrirë, të shtrirë do të thonë jo, do të thonë jo që nuk është rumbullakë, të shtrirë do të thonë që ka bërë të sheshtë për njerëzit dhe që ajo nuk lëviz. Dhe lëvizja e saj zakonisht ndodh vetëm në anë të tërmeteve. Gjithashtu këtë hixma, hixmaun e dietarëve e ka treguar edhe sheh Muhammad ibn Ibrahim Ali Sheh. Muhammad ibn Ibrahim Ali Sheh është ish myftiu i Arabisë Saudite. Muhammad ibn Ibrahim Ali Sheh është ishë mëftiu i Arabi Saudite Edhe ka folur Ka dhënë disa fedva për të qështje Edhe unë të kishtë dëshirë të ledzoja Në fedva të të të të të. një fedva të ti këtu Edhe i ka të reguar një fedva të tijen Shemë Mohamed Ibn Ibarim Ali Shekh Thotë Dhe më dhënë që nuk e që në njohur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 Dhe këte ka të rëguar në, më thënë, ka të rëgu, ka të rëgu me datë këtu, datën 7.9.1374, Hidjit. Dhe këte ka të rëguar në liberën e fedvavët ti, vëllimi nëmër 13, faqa, 19.6. Dhe më dhe që i Muhammad Ibrahim Ali Shekh, që ka që njëshmi këtio Arbis Saudit e para Ali Shekhve në baze, ka të rëguar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 Edhe ky është i pari që ka thënë që toka rrotullohet rreth Diellit. Dhe ky ka qenë nxënsi i Ibn Sinës. Dhe Ibn Sina ka qenë nga qafira më të mëdhenj që kanë ekzistuar në shtetin islam ose kanë pretenduar se kanë qenë muslimanë. Biruni e gjend i pari që ka thënë këtë ide, mbas së sa i pasë dolën dietarët dhe e kundërshtuan këtë ide me forcë derisa u ushuit kjo ide, edhe nuk u shpërhap vetëm vetëm se tash kur doli kjo që quhet dëgoja shkenca perëndimore për të cilës domethënë njerëzit domethënë më janë mështruar. Normalisht ajo që kanë thurur njerëzit mashtron për sajsa se ata kanë gjetur disa gjëra, kanë shpikur kompjuterin, kanë shpikur domundum aparatë që ne i shohim, kanë hecur në, në mjekësi e me radhë dhe njerëzit kanë menduar se meqë ata kanë gjetur këto ja kanë ata çdo gjë gjithmonë kanë sakt. Por nuk është e vërtetë. Ka gjëra të cilat janë gjëra të prekshme. Të prekshme dukën qartë, nuk kanë nevojë domundum për argumentim të madh. Po ka gjëra të cilat nuk beson për argumente. Dhe çështja e tokës është për çështje që ata s'kan vurdotur do të kurr këtë gjë këto, të dhe këtë përto do të rregojmë edhe fakte për i tyre. Kjo është përse për këtë dizhmau të dietarëve. Gjithashtu dietarët nuk janë miftuar me këtë që thash, por kanë shkruajtur dhe libra për ta sqaruar këtë çështje. Dhe, dhe për librat që janë shkruar për këtë çështje, është libri që ka shkruar një sheh i cili quhet Al-Urdan me titull Qissatul Arshi min al-Qissatu Khalq min al-Arshi ila al-Farsh fot historia e krijimit nga arshti i tokës dhe ka folur për të çështën e ka treguar mështrimin që kanë bërë ata mosbesimtarë të që jetë dhe kanë mështrimu se marrën më duke pretenduar që toka mundonë diellit megjithashtu ka shkruajtur për këtë jetë shehu që ka bërë këtë libër që kanë përpara me i cili si quhet Abu bon Nasr Muhammad ibn Abdillah Imam ti dhe titulli i librit është Naqd al-Nadriyat al-Kawniya fot azzismi i hipotezave për universin ka për, dhe ka folur për projektin për po marrë disa dhëna të ashtij ka fol gjirë gjatë për të çështi dhe ka hedhur poshtë të hipotezën që thotë që tokën e llojë rrah diellit. Gjithashtu ka shkruar Sheikh Hamud at-Tuwaijri i cili ka qenë xhuxht e, e Saudis, në dietar të njohur në Arabi Saudite, ka qenë gjallë 100 kohën Sheikh Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh, ka shkruajë një libër me titullin As-Sawā'iq ash-shadīda al -at 'alā at-tibā' al-hayth al-jadīda. Fī as-sawā'iq ash-shadīda do thotë rufet e forta kundër Ndjekëzve të, dhe më thënë, kësa i quatë, Elheja Ljëdite, këta i quatë, dhe më thënë, në më thënë, ata, astronominë re. Ka shëti një lië për rëthqinë e 89 faqe, në cilë e ka hedhur poshë me argumente fetarë dhe argumente logike dhe argumente dhe fjallë të kërëmarë dhe fjallë dhe, dhe të vetë, këtyre mos besim të arve, të cilë e të vërdetojnë që toka nuk rëtullohët për kundës i dhjelë Edhe përpara kësaj këtij librit, soja Qshedide e ka vërtetuar Shejkh Muhamedi ibn Ibrahim al-Shejkh, i cili ka qenë mufti i Arabisë Saudite në atë kohë. E ka vërtetuar këtë libër dhe e ka pranuar dhe e ka pohuar atë dhe ka thënë çfarë ka thënë shehu këtu, kjo është saktë. Ma diunë kam këtu përpara meje këtë libër mund ta lexosh kur timir se çfarë ka thënë vetë shehu këtu, Muhamedi ibn Ibrahim al-Shejkh për këtë libër. Thot shejku Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wahde. Thot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 Dhe dhe rëtulot, dhe i des, i dhe dhe e drejtor do mot dhe hedhje postë i dedh si Toka Lviz. Ne di nuk lviz kjo është e sakta. Thotë këtë e shkruajti Muhamedi ibn Ibrahimi ibn Abdul Latif, mufti i Arabisë Saudite dhe kryetari i gjykatës në e ka shkruar në datën 20 i tetorit vitit 1387. E që kanë, që kanë të. Të ka miratuar çka çka ndodhën këta. Gjithashtu Sheh Hamudut Tu'ejhi ka përmendur këtu vid ibn al-libi një libër tjetër që unë nuk e kam gjetur dje kund, do të them edhe të libër, po por ky ka, ka marrë prej të librit i cili quhet libri quhet al-masail al-kafi fi bayan wujub sidq -Kh khabar rabb al-bariyah. Të cilin e ka shkruar një sheh i cili quhet Muhammad ibn Yusuf al-Kafi al-Tunusi. Edhe ka folur për të çështës gjithashtu dhe ka mbështetur. Gjithashtu, një libër tjetër për këtë çështje është edhe një libër të, cili të, po, të cilin e ka shkruar një shehh i cili quhet Ibn Uthaymin, nuk është Ibn Uthaymin i njohur që njohim ne, por është një tjetër që ka dhitur në Arabi Sudit dhe ka vdegur para shehhit të njohur dhe e ka mbështetur këtë çështje në librin e tij, po do të thotë domodin që toka, në mënyrë, nuk rrotullohet dhe di rrotullon tokës. Gjithashtu shehhu Hamud al-Tuwaijini ka shkruajtur një libër tjetër si mbështetje për librin e parë, i cili ne e ka quajtur Dhel al-Sawaiq. Dhejle s'awajq, limahmele batili o al-mahariq Kujem bërshet për sikë të të të të shështje dhe hethë poshtë Këto hipotezat të cilat bie më këdërshetim e Korani dhe me sunnetim E profetës al-Sanë dhe me gjma u në umetit Islam Gjithashtu në shekh Abdurazibin Baadit ka shkut një librë për këtë të të të të shështje Po për të të shështje dhe Në cili qëhet, dhe më thënë në librë qëhet El Adilla, El Nëql Ka quatë të quat, më thënë argumentet e transmituara dhe argumentet e perceptushme Edhe ka for për të, në të të të përqështjën e djeli dhe të hanës dhe që toka nuk lëdhis Gjithashtu, së fundi kam gjithu dhe një liber, i cili është bëtuar tani akur, është një shkimtar, të një afer është një shkrimtar, që në atë përman dhe në hybët që o të muhammed dhe të ojë e riki Edhe kjo ka bërë një në kërkim rrëz dhjet dhe vjeqar për këtë qështje po themë kërkim rrëth dhjetë djeqarë vetëm për të qështë, e ka shkutin një libër për i dy vëllimësh, me titullin Thebatul Ard o Gjerajanu Shems. Thot, to ka dëmën moslevizje e tokës dhe rutullimi i djelit për të për të sajë, rrëth tokës. Njithashtu, në këto janë disa shkrimi që janë bërë për i djetarëve në lidhe me të qështë dhe në to ka përmëndu shumë argumente. Ajo që më ka bërë Kur kam filluar ta kërkoj të çështje, edhe një libër tjetër që harrova që është një libër më të rëndësishëm në të çështje, është libri i Sheikhut Abdul Karim ibn Saleh Al-Humaid, i cili quhet Hidayatul Hayran bi Mas'alati Ad-Dauran. Është udhëzimi i njeriu që ka rënë në dilemë në çështjen e rrotullimit. Ka bërë një libër shumë të bukur dhe ky libër ka qenë shkak që unë më udhëzuar dhe më ka haba Allahu i mëdhur sytin të çështje. Allahu e shoqëroj me xhenet Sheikhut. Dhe Argumente të tjera për të çështën, pasi mëmë më gjithë to tituj libërsh dhe domethënëshmë au në ulemave për të çështje. Kam bërë për shtypin një gjë. Kam kërkuar, mbas se kam kërkuar të çështje para 3 vjetësh pothuajse, kam kërkuar në internet libra atëherë fillim për këtë çështje dhe nuk kam gjetur pothuajse fare. Këtë libr që ju përmend tashi kam gjetur vetëm së vonë, nuk kam pak sa një vit që kam gjetur to libra. Ato që u thash tashi përveç librit të shehum Dr. Humedi që e ka marrë për i dorës ti vet. Ma ka dhënë ai me dorë dorën e vet librin e tij dhe për i ti, domethënë kam kam njoftë çështjë thash. Po libër të kam marr tashi hapur dhe më ka bërë pështypi pse kjo çështje ka qërë, kaq rëndësishme edhe nuk është folur ose është folur shumë pak dhe pse pikrisht librat që kanë shku dietar për të çështje nuk ekzistojnë treg. Më dia un kam shkuar për librin e saaj ka shëditë të sheh hamudut u Egjit, kam shkuar te biblioteka kombëtare në Riad dhe kam fotokopjuar përjashtesë nuk gjindën gjkundin librin. Në asnjë bibliotekë. Dhe m'bën të pështypi që nuk gjindesh as në përfaqë tislamë. Ës them fokësisht ne muslimanët jetojmë me atë mendimin e e domethënë qenurit bisht mbas perëndimit. Çfarë thot perëndimi ne ecim mëshyr për ne dhe kemi turp ku tregojmë njerëz atë që është vërtet duke menduar se çdo gjë që thon ata është e vërtet dhe ne kemi turp ta tregojmë vërtetën tonë. Mikoj a shpifi, në kohë që ajo që thon ata shpifet. Gjithashtu sheh udhimini ka dhënë fatva për të çështë dhe ka mbështetur këtë gjë. Gjithashtu edhe është një sheh tjetër i cili quhet Adel el-Ashri ose el-Ashri ajo një libër i cili quhet kitab dawlan al-ard hakika apo khurafa fot libri quhet rrotullimi i tokës është e vërtetë apo është prallë edhe këtë libër nuk e kam gjetur të zgjikum në gjetoj kam kërkuar në internet se kam gjetur të zgjikum si libër gjithashtu edhe sheh al-jibrini ka folur për këtë çështë ka dhënë fatba për të, të gjithë gjithashtu siç u thash edhe sheh ibn bazi gjithashtu edhe edhe sheh fouzani ka dhënë fatba për të gjithë dhe ka mbështetur të gjë Edhe komisioni i përheshëm gjithashtu, madje ka pyetur edhe komisioni i përheshëm disa njerëz. E kanë pyetur, por unë jam mësuj gjeografi, thotë. Jam gjeografi që toka rrotullohet që toka rrotullohet rreth diellit. I thon nuk është e saktë. Në vërtetë ajo është dielli rrotullohet rreth tokës, pandej domethënë nuk nuk është sakta zë e saktë tu thosh ndonjëse të kundër të saj. Është e rëndësishme për të rënë shkurt çësjes, argumente të tjera qi tregojnë që toka nuk rrotullohet po di rrotullohet toka është që toka është në qendër të universit. Dhe kjo kuptohet nga disa argumente. Për argumente që e shpjegoj të gjë kemi, domosdoshmë do të tregojmë tre argumente për shkak për, për, për, për më nësime, në të qenë shkurt. Argumenti i parë është ai që përmend mosimën në cilën thotë Allahu më dhëruar për diell për për, për qiellin thotë was-samaa rafa'ha, thotë qiellin e ngriti. Kurse për toën thotë wal-ardha wada'aha, kurse tokën e vendosi poshtë. Qielli ngriti lart, toka e vendosi poshtë. Atë kjo tregon që toka është poshtë dhe qielli është lart. Tashti ka treguar shikulsim të ime, që kanë rënë dakord të gjithë dijetarët e umatit islam. Dhe këtë ixhma e ka treguar Ibnul Ibnul Munadi, Abdul Hussein Ibnul Munadi, i cili ka qenë një prinzënzëve të Imam Ahmetit. Thë ka rënë dakord sahabët dhe tabiinat që toka është rrumbullaka si top, top i rrumbullakët. Domethënë që toka është top, këtë nuk e zbuluan sot shkencëtarët si pretendojnë. Si pretendojnë disa njerëz ose shumë njerëz ose shumë, shumë izat mashtruarve prej këtyre. Po këtë kam zbuluar, prikoh, madje tek ka treguar Allahu Kur'anin me argumente të dhe ka cilat nuk është në momentin për t'i treguar, por që ka argumente nga Kur'ani që toka është rrumbullakë si top. Edhe thot Allahu më dhurë për tokën e vendosi poshtë qëllin e vendosi lart. Dhe toka si top, dhe gjithashtu thot shilsentë e mirë kanë rënë dakord, kanë kanë dakord selevet gjithashtu që qieLLI është top. Dhe toka është një top i cili është vendosur mes topit të qieLLit. Mirë, po në ndërmjet tyre ka një hapësirë 500 vjet. Në ndërmjet tyre ka hapësirë 500 vjet që është bosh. Domethënë kjo është toka, rrumbullakë. Edhe qëllë e rëthon nga gjitha anën të reforme Edhe në metë saj është një hapsi 500 vjet Edhe qëllë e, e rëthon Edhe qëndot Qëllë i parë Pase qëllë i 2, qëllë i 3, qëllë i 4 Mes të yrë është toka Edhe në metë qëllë i 7 ka 500 vjet në rëkshi Edhe në metë togë dhe qëllë i parë Ka 500, 500 vjet në rëkshi e më rrald Atër Sot që e husen të emije Po ta përfitrosht të legje e të të shumë Atër si pas anët e vërteta që ekzistojnë për njeriu anët reale, jo anët virtuale. Anët reale kush janë vetëm dy, lart dhe poshtë. Sepse ti, çfarë ke mbi kokën tënde është lart, kudo që ti jesh, nën Shqipërinë, nën Amerikën, nën Australi. Po aje që është mbi kokën tënde është lart. Dhe çfarë ke poshtë këmbët e tua është poshtë. Dhe kjo është sepse Allohu Madhror ka bërë tokën të tillë që ajo i i dhith çdo gjë që është, është sipër saj, i dhith për, për për në mbërçinë e saj, këtë që e quajnë ta forca e gravitetit. Në ka vëllai i madhur sepse çdo gjë që është në tokë, ajo është poshti, është poshti. Por në dalloi i madhur ka thënë për tokën është poshtë, kurse për qindën është lart, nga të gjitha anët. Domethënë, po të, të kesh ti një top të madh. Edhe të kesh në brindësi një top të vogël, për të zbritur nga topi i madh të topit i vogël do të futesh poshtë në të, -të gjitha anët ti zbret për të topin i vogël. Që u zbret në të gjitha anët për të topin i vogël ti qut zbret. Dhe sa shkosh te pika e qendrës e thua në këtë lloj topi pika më e ulët në këto top kush është është qendra e saj se nga çdo anë ti kur shkosh do të zbreshish për tek qendra e cila është pika më e ulët por ne e lloj madhuar ka thënë për tokën që wadhaha foti bin qaim vet kala tok foti bin qaim vet kala tok do të sot posht foti bin qaim vet kala tok do të sot posht e thotë gjithashtu vet kala sama ardh e ardo do të mund tokë së sama do të qjell do të jetë se sama do të të lart Për ta, çu di tok, është çu tok se është poshtë dhe qilli çu qes se është lart. Edhe koncepti i lartë i poshtit është në të njëjtën formë, duke qenë që kjo është top. Dhe mbi dhe brenda është brenda një topi më të madh. Pasi ky është në brenda një topi më të madh, qilli është më i madh, qilli është më i madh, qi i katë më i madh them radh. Siç ka thënë për videon e së fundmi që toka për toka përpara, qiull i parë është si një halkë e hedhur në skajit qëllë i parë para dyrës i si një halkë e hedhën shkëtirë, qëllë i tërë para qëllë i kasi një halkë e hedhën shkëtirë, për e është di shka më dhështore. Argumentit dytë për të gjështë, që Allah i madhëruar këtë thënë në Kur'an, thotë, thumë më radhë dënahu esfele safilim, ille ledhine amënu wa aminu salihatë. Thotë Allah i madhëruar, më pas në jetëshua mjeriun në esfele safilim, esfele sa Në fundin e fundit ose në poshtin e poshtit. Foll përvecz atyre që kanë besuar dhe kanë bërë punë mira. Përderisa Allah i mëdhur përjashtoi ata që kanë besuar dhe kanë bërë punë mira, në kjo çfarë tregon që ata të cilët shkojnë te poshti i poshtit kush janë? Janë kafirat. Se zot përvecz aty që kanë besuar ka bërë punë mira, ndërsa ata që duhet të jenë kafirat. Kush është ky Sel Safilin? Por sigurisht zëtarët e destësirë kanë më dy kuptime të dy mendimeve. Mendimi i parë thotë që SL Safini do të thotë që e çon njërin në moshën më të thyer, për këtë arsye që kanë besues apo ka pa punë mira. Po kjo s'është sa. Sepse në moshën e thyer shkojnë ata që janë besimtarë dhe ata që nuk janë besimtarë. Nuk ka lidhje aty me të gjitha dhe shehën se emti e në mëzhmul vetë avëh e dhëpostulë mendimi me forcë dhe tregon shumë argumente që ai the nuk fitfarë për këtë çështje, sepse Allahu më dhuroka për ia shtuar Prej shkuar, jeshtë të të dhe vëndi, be, ka prejashtu besimtarët, kjo të regonë që kjo vënd është për mos besimtarët. Edhe mendimi 2.000 saktin e rishku kuptimin e hitë në është që kjo esfele sa filin është qëndër e tokës. Atër qëndër e tokës, konsderohet për universin poshti i poshti, të mundën pika me poshtë me në univers, është qëndër e tokës. Kjo është a jeti ku arë nori që të ronë të dhe gje me qarë nuk ka. Po kjo është qendra e tokës si në cinën çon e llojën dhe çdo çdo që është qendra. Domethënë se ti ke çka toka është top. Qilli par top, qilli dyt top, dhe të gjithë këti janë një jan top mbi topat. Kush ka treguar, domethënë ka treguar kanë rënë dakord në momentin saman për këtë gjë. Që ti tashit në një top të madh ti shkosh te qendra më e poshtme e këtë ekzistosha ambientit brendshëm të, të, të këtij topi. Kush është qendra e tij ose kush është pika më poshtme është qendra. Pika më poshtme nga të gjitha anët, nga të gjitha në formë barabartë është qendra e tij. Pojesëti lëgohet në qendrë ti ti e ti e ngritur, ke filluar ngjitës lart. Ke filluar të ngjitës lart. Pra ne thotë shemseni te mië tregon edhe dietartë që ndruan sikur dy persona thotë të jenë njëri në një anë, njëra në tokës, dhe të dytë u zhytën këmbët, u zhytën këmbët derisa të bashkojnë këmbët e tyre në qendër tokës. Ata thotë do bashkojnë në qendër, pastaj nuk shkojnë vetëm poshtë. Por kurse kaj nuk ka thotë, ata përgundojnë të bëjë pasaj që të ngjitën përsëritur. Sepse këo pika është më poshtme, aty ku u bashkojnë këmbët e tyre në dy anët. Kjo është argument i dytë nësurën e tinë, të cilën e gjithë e lezojmë, por shumë për nëshë nukë e kuptojnë. Dhe argument i tretë është nësurën më të fifinë, në cilën e thotë Allahu S.W.T. Thotë, kella i në kitab e le boralefi i i lijinë, thotë dibri i besimtarve të dëboshme në i lijinë, i lijinë në kjalla e, e lartë, është në lartësitë, në mën në gjenetet e lartë. Thotë, paset të për fujarë, për, fujar, për njës dhe prish ke lajnë në kitabër furgjajnë e ki si të gjin, tëtë libri i mos besimtarë bërshënë si të gjin. Edhe ka tërgujë që si të gjin, ka tërgujë të jetarë të fësirë që si të gjin që uëtë toka e shtatë ose toka e brëndshme, dhe më dhe në situët bërtha me të tokë, si në më të qymëne. Thotë që e këllësemi të mire në më zhëmur fetavo vëllimi njëzë dhe pes faqë e në nëntët i gjas dhe që domethënë ai që është sipër tyre është është vendi më i lartë i, i inteligjencës që është një gjë gjeneti. Dhe kush e njeh thotë që qendra që është brëndësia, brëndësia domethënë universi është mezi i tokës thotë që është si xhimi, thoshë zemtë mi, dhe që është e filozofinë, atë ka për të kuptuar se si ka se si ka ndarë llojin e madhëruar, më, më të lartën lartë dhe më të poshtën. Më të lartën e ka vendosur për besimtarët dhe vëndin më të poshtëm e ka vendosur për çaqfirët ata do shkem po ushtrim kurse besimtarët do gjinë lart. E kuptuat idenë vëllazë, domethënë ne sot gjin dhemi mes xhenetit dhe xhehenemit. Dënimi është por shumbet ona xhenetës lart. Kjo është ka legjithësi ose entimie dhe kjo kuptohet, për kësaj kuptohet që që, që, që togash qendrën e universitetit. Për kësaj kuptohet që togash në qendrën e universitetit. Për kë argumente që treguam. Gjithashtu, për argumenteve që tregojn është që Allah i madhuru ka të rguan kuran që djelil djeli vis, në shumë e të kornorë. Dhe prej argumentet më të qarta, është argumenti në surën një asin, që për më, më suzjadur shumë sepse kohë, po më rronë, thotë Allah i madhuruar, o shemsu të gjirili mustakarrillaha dhalike të këdirul azizil al alim, thotë dhe djeli vërpon për në vend qëndrimin e ti, kjo është për caktimi i e, kërnarit të diturit. Edhe këtë këtë jetë më mirë seç mund ta shpjegoj i dërguami Allahu sallallahu alajhi wasallam nuk e shpjegon askush. Dhe çdo lë pretendimi tjetër për vështi, ai është devijim, në deformim i argumenteve të Kur'anit dhe Sunetit të Profetit sallallahu alajhi wasallam. Transmetonin e Buhariu dhe Muslimi dhe të tjerë në hadith më së sakt. Nga Ebu Dherrir radiyallahu anhu, se Profeti sallallahu alajhi wasallam i ka thënë Ebu Dherrrit, kur ata ndodheshin ose në Mekë ose në Medinë, një ose dy vënë, ka pasur vën tre. Dhe i ka thënë: "O Ebu Dherrr" Ai diti ku shkon kur shkon dielli kur perendon. I ka thënë Budhdhri, "Allahu dhe i dërguari ti e din." Kur perendon, shkoq. Profeti sallallahu alajhi wasallam i thotë, "Kur shkon dielli?" Domthonë para gjënjë herë kuptonte prej ai prej hadithit që dielli është ai cili shkon. Domthonë që dokumenti nuk lë ka mështruar kur na ka thënë që dielli shkon. I thotë Allahu dhe i dërguari ti e di. Fot, Profeti sallallahu alajhi wasallam ai shkon dhe i bën sëjdhë Allahu subhanahu wa taala. Shkon dhe i bën sëjdhë Allahu subhanahu wa taala poshtë arshit. Poshtë arshit Në më dhënë paralel më arshit Në më dhënë paralel me qendrë në arshit Këshë kuptimi Paralel me qendrë arshit Dhe i me leje Allah për shodhën, I me leje Allah për lindu për sëri Edhe i jepe të leje Dhe i sa kur të vinj një dit Do dhëjë thuet këthehu nga kë ardhur Dhe atëher do lindi djeli nga përëndimi Kuptot për e hadithit Pasi tot vazhdon vazhdon hadithin sot profet sallallahu alajhi wasallam dhe thot kur për këtë sejshen që bën që bën dielli dhe ky është vendi qëndrimi i diellit që ka përmendur Allahu në hayatot. Ky është vendi qëndrimi, për cinin ka thënë Allahu më dhuruar dhe dielli vrapon për në vend qëndrimin e tij. Domethën për aty ku bën sejsdë Allahu subhanahu wa taala. Shikoni atë. Në dhe një transmetim thuhet, një transmetim thuhet kjo që dielli i bansejve dhe lind përsëritë di njerëzit nuk e kuptonin çka i ka bërë në veprim vë, të çuditshëm. Nuk shohin prej ditë diçka të çuditshme njerëzit. Atëh kjo është toka. Kjo është toka. Ktu është çhapi aftërt. Për vitosrin ndodhesh aty diku këtu kur i tha ai Budverit kur prendon dielli, kur prendon, atëh prendon dielli është kom diku këtu domodin në anë kundër çapës. Edhe kur ndodhet dielli paralel me çapën, paralel me vitën e amur, i biqë të jetë domodin në qendër në qendër të Arshit, paralel me qëndër në arshit, aty bënsështë në Allahu subhanëtale dhe i kërkon leje për lindur për sëri. Ky është kuptimi i, në më thonë i hadithi, dhe shumë i qartë. Në më thonë i drejtojtë të qabës, i drejtojtë të bejtër ma amur dili dhe i kërkon leje Allahu për lindur për sëri. Subhanë Allah, ka më i qartë se ka ishë ka më bukur edhe më pasës sa kjo subhanën da, ku janë ato prallat e mosbesimtar dhe atyre shkenztar gjithon vetër diturit të cilët janë dhe vëllet mashtrusa edhe mosbesimtar në krasim me të të që ka tërgu profetio sallat dhe se nuk e qartë gjithashtu dhe ka dhe shumë ma ejetet të tjerë në cilët tërguhet qartë që djeli lvis edhe një për ejetëve dhe por, por, por, por më jaftome këtë thot Allahusuhan e tala Tot lëshëm se e mbërgjilë dash vazhdimë jetën son jashtë. Lëshëm se e mbërgjilë hënë të, të, hën të drikël qamar. Nuk i takon diellit që ta arrij hënën. Wala la yusabiq an-nahar. Dasnata nuk e parakalon ditën. Wa kullun fi falaki yasbahun. Dhe gjithë këto në një në një rumbullaksi notojnë. Falek në gjuhën arabe do thotë rumbullaksi. Ka thënë Ibn Abbasi, domethën notojnë në 100 dënyas, në 102 dënyas. Dhe në basfigimi është në 102 dënyas. Dektu ku thot dielli nuk nuk et nuk e, e, e ka hënën dhe nata ditën nuk e ka të gjitha këto në një në një rrumullosin u rrotullojnë. Dịguat gjë për menditokë këtu ju? Të formëndot tokë fare. Vin tash këta cilët thon tokë rrotullohet, thon ja ka thënë Allahu kështu që të gjithë në rrumullësi u rrotullojnë. Ku rrotullohen në rrumësi? Ku flitet u të formëndot tokë fare? Pse ju e futët tokën këtu me me me epshin tuaj? Ku këtu formëndot tokë fare? Ase ka përmendur Allahu këtu ku ka folur për natën, për ditën, për diellin, për hënën dhe ka thënë për të gjitha këto ti autor do moni rumullacsi që është çelli i parë i çellit të dunjas. Edhe ai të cilët flasin për djellin janë të shumta, vetë argumenti domethën nga hadithi për helsonova tregova. Ka gjetur domethën disa argumente nga domethën argumente logjike të cilët e hedhin poshtë iden. Ka gjetur disa argumente logjike, sepse duhet më treguj gjithashtu edhe kartë shkencëtarëve që kanë folur për këtë çështje, të cilët domethën është ajo që kemi fund se se ideja. Uh, argument në logikën të shumëta Për këtëve argumenteve Ne e shohëmë së si tonë Që dili linë nga lindja Dhe përëndon nga përëndimi Unë nuk e di Dhe nuk e di të konflët do të si nga kanë mështruar Dhe në të dojpike Që nga bëjmë budolejnë Dhe për atë që ne e shohëmë së si tonë Si Në koj që ne e shohëm dhe e prekim vetë Sëpse këta të cire tonë që të kërtullotë pretendojnë shkot është i rëtullime të toka sa rëtullime bën të toka si pas tyre shkot në që dyrët si pas tyre që thonë të toka rëtullo toka bën 6 rëtullime një rëtullime i frikshën nëse tjetëri rëtullimi par është rëtullimi që bën të toka redhë vetës vetë me shpeci 1670 km në orë unë për që ndërë pak vetëm të tunjë një për që ndërë 1670 km në orë në kuador edhe 1670 km në orë, dhe që shpeci eshe, dhe mund që është mëj shpeci se sa avionet civil, që të cilët esë me shpeci rrët 1.000 km në orë. Shpeci, mësatar 1.000 km në orë esë me avionet civil. Ma dje ka edhe avion, avion Concord, të cilët esë me 2.000 km në orë. Kjo është e njërë. Ajo që në intereson të shiështë, me një shpejtësi të tilë, në cilën hecen, hecen në më thënë në 1.670 km/h. Ka mundsi dot që një rill të qëndronë dot. Ti llogarit për zonë të hyn makinë, hyn makinë. Po ti ke një makinë që është e shpejtë që ecën me 200 km. Momentin kur ai ka këtu të shpejtësi dhe pse ti ke xhamë përpara të ngjitë trupin mbas së dilës. A është vërtet se ka një tërheqje, kupton? Po me avion, kush e ka provu për ju shtypin avion kur niset avioni që ngrihet që nuk është me 1 km/h ku ngrihet, ku ngrihet mund të jetë me 300 400 në 400 km ku ngrihet. Jo më kuqheres me shpejtësi të madhe, ti domosdën jeni një, një lloj tërheqje nga mbrapa. Sido mos kur e ishë duke omgritur Njël, treqem edhe dhe e kopton më qartë dhe mund që avion ishe duke ikur E qartë Kjo të regon dhe mund dhe në më dhe Dëllot, ndiqet n'di n'di të duke, ndiqet të duke, ndiqet të duke, kurse ne hetëske me 1679 kërë metrarnodu nuk këtëku kemi farë që Për Lviskën Masë në më dhysë, ndiqa farë që në për duke Një për argumentëve që kanë tërgu e të hua, që tokër të dohtë Thoë nërse, po t ai nuk bie nga i vendin la nuk bieën vënë në vend e vetë. kjo është është vërtet përkundër se ne themi po ta jetë si gur ai do biën vendin e vet. Dhe argumenti për të gjë është pse? Po qesë ne do ngrihemi në inercia që do ti do ti duhet gurit për shokë gjysëm orë për trën. Klinësi shumë e madhe. Po qesë në të ta marrëm se to ka rrudu loti bi atë që guri duhet bjer, sa i bie i bi rreth 800 km motutje. A ndoshta gjetën në të vërtetë? Në do nështë që gjithë të vërtetë, cëpës të më gjusëmore I bi që gujtë të gjithë 800 mëtutit A i përra mënë bërshol 2 cm, 3 cm, 10 cm, 10 cm, 11 cm, 10 cm, 11 cm Eshtë që sharaqë që të, të mendohë në dishkaj t'jilë uh, Ate po këthemi të kë lojë teljviziri që bënë toka Që bëka toka Këtu së të të dëmë të në të e të e të e të e të të të të të tëtë Këta në mërë në referenësat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 do pretenduar një rrotullim me shpejtësi 800000 km/h gjithashtu bëka një lloj rrotullimi tjetër pak më të vogël se ky rreth një një ylli me shpejtësi vetëm 70 km/h gjithashtu bëka një lloj rrotullimi tjetër bashkë me diellin domthonë se i cili domthonë bashkë me diellin për parëse sepse universi u zgjëroka sipas atyre që shpive, që është shpiti s'është e vërtetë me shpeci 50 milion mili e në orë gjithashtu bëk edhe një loj lëvizje që që ka sitip lëku ndje nga djatën e të majtë edhe me gjithë to 6 lëvizje ne nuk e ndjekime i farë të lojgjeje kjo e të mund është me të vërdet e që shrake po që se toga të rëtullohës si shpetendojnë ta i bije që nësi një person grijet me helikopter dhe ripesur një orë i bije që ku sbrejsi a i sbrejsi 167 km më të utje Nësë në ka në vejnë përdojë kërë brandfarë, edhe në të rinajën, që kështu dhe zbetë në indi zbet në, në vendë Në i kojë që du më dhe në kotë e lofë Edhe, tjetë e gjithë, me punë avionit, për të që është me punë avionit Hecën toka me 167 km në orë Kjoj bie, kjoj bie Që nësë avion i hecën e drejtimi në rëtullimit tokës Sa i duhet shpesia që vetëm ta arri token dhe jo dhëmë që ta kaloj dhe të shkoj një vend tjetë i duhet 1670 që të bëhet 00, që të shkojë kilometrash 00, pastaj duhet mbi të edhe 1000 km të tjera që të shkojë diku, që të kem mundsi të më mbreti diku. Kupton? Kurse në të kundërt, mjafton që vetëm ngrihet, qëndron një orë dhe bie pasaj mbas 1000 km ututi. Kjo është më e vërtetë, domthonë se është shumë çesharake. Edhe kuptohet për kësaj shumë qartë se kompaninë kanë mashtruar. Tjetër gjë, po sikosh rret. Reta indian, rite Nair rreth kara se vin nga lindja, kara se vin nga perëndimi, kara se vin nga veri, kara se vin nga jugu. Ato vinat diaj drejtimet. Po qesë do rrotullon de tokën të tome në formë se shpëndendojn këta. Ato nuk ishte shans i rë, domethënë të istin në 8 hektë, do të shkonin vetëm drejtim në tokë. Një çështje shumë e qartë, vetëm dëi më të fuqia e. Ti shikoj këpërsh një shemb shumë i thjeshtë. Që ti thënë ke provu gjithë. Un jam duke ecur në rrugë, jam duke ecur në rrugë, me rregull me makinë, kam makinën time. Dhe këcion ka ndodhur moviment. Autostrad 3 kursi. U kalojnë dy nga anësh. makina nga anash. Makina unëm duhet të ecë me 120, do duhet duhet të ecë me 200 km/h. Kur kalojnë të dyja nga anë me 200 km/h to të forme, a makina ime tundi, u bëni tundi shoftë, fuqi me sa 80, do të bëjë tërmetim, bënën makinë. Dëmon? Kupton? Pse nga ajri, rrymë ajri, mendoj pak domthonë, me lvizje me, me me Lvizir, me lvizje, marr ramen se ti me 800 km/h në orë dhe nëse nie kemi djvare. Kjo domethënë kjo është gja prallat të cilat domethën hyjn tek ato që quhen prand 1000 net. Sikurse pretendojn disa njerëz që kanë kimi një argumente që vërtetojnë që tokërdollodh dhe ne i themi po, ato janë 1000 një argumente si 1000 net. E 1000 1000 një argumente si 1000 net janë. Dhe ky është vërtetimi i tyre. Ai diktar numerisht ka përmendur më më shumë argumente për këtë gjë të tëra, por nuk duhet zgjatur shumë për të çështje, por duhetu të tregoj të, të shih vetëm disa fjalë të vet Aty është që instaloj para kësaj, se harrova diçka, argumentet e tyre të cilët thon toka rrudhollohet. Normalisht ata argumente nga Kurani s'i kanë. Por kanë marrë vetëm një ajet koranor, i cili ky është ai jetë që pretendojnë ata që është i vetëm ai jetë i favor për këtë çështje. Edhe sipas tyre është i qartë dhe ai jetë nemël, cilet, thot, Allah, i përmendur në Nebl, në cilin thot Allahu i madhror, thot në këtë: "Wa tal al-jibale tahsabaha jamida wa hiya tamur marr as-sahab, sun'a Allah alladhi atqana kull shay". Dhe Allahu Suha Nëtala, në të jetë, dhe ti shikon malet, dhe me ndonë së ato rrënë të ngurëta, por ato i ekin siq i ekin rrënt. Por që fjetë a jetë, kërënor? Por që fjetë a jetë, por që fjetë a jetë, kontekstin a jetëve, të apin, surin, nemëll, por që fjetë Allahu Suha Nëtala, në këto a jetëve? Allahu Suha Nëtala, në këto a jetëve, fjetë për ditën e gjukimit, dhe por që fjetë në, në jetën, Fillon thot fillim fara fletim fillim fara për daljen e kafshës në tokë. Pastaj flet për i ngjalljen e njerëzve kur të ngjallë Allah grupe grupe të që kanë mohuar. Desi kur të vinë të thotë këtyre pse e keni mohuar me radhë. Pastaj thot. Edhe ë thotë Allah subhanuhu teala tregon do kur të fryjë surit edhe të të të vdesë çdo gjë që është në qiellin e tokë, përveç atyre që do Allahu dhe gjithu të vinë Allahu të rristhurur. Pastaj thotë se ti i shikon malin, mendon se ato nuk lvizin dhe kjo tregon që këtu fitet për ditën e gjykimit. Pastaj mbas tia ja i jeti përsëri thot kush kush vjen në ditën e gjykimit me i të mirë, ai do ket hakër për sa dhe kush vjen me të keqë do shpoble për të keqë që ka bërë. Domethënë këtu fitet për ditën e gjykimit. Sepse ditën e gjykimit Allahu i madhëruar do t'i bëj male të luhur. Edhe për këtë ka dhënë ajete shumë të tjera në Kur'an, në të cilat tregon se Allahu i madhëruar do t'i bëj male të luhur. Siç ka thënë Allahu i madhëruar në surën Tur thot jo më tëmurus samau mawra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 shum dietarën pyet për këtë ajet edhe kanë thënë që ky është kuptimi i jetës po sikosh dietar të thjeshtë të, të gjithë kanë folur dhe kanë thënë që ky jetë fetë për të gjykimit prandaj kush kupton për këtë ajet i kornor që tokën viz ai në të vërtet i ka qyrë të të gjithë selep në gjithë dietarën që ka shpëgëtu këtë ajet i ka qyrë të të humbur dhe ai ka deformuar fjalën në vend i vetë dhe kjo është një precizitet i xhifutëve të cilët deformojnë ajetin kornor e deformojnë ajetin që ka zbritur Allahu më dhuar në librat e tyre edhe të formonin fjalën e profetut e tyre, në kjo nuk lejohet sepse çdo lloj shpjegimi i Kur'anit që nuk përputhet me shpjegimin e selefëve, ai është humbur, sepse kjo do të thotë që nëse ne e shpjegojmë ndryshe, kjo do të thotë që ne i kemi quajtur selefët të gjithë humbur sepse ankuptuan Kur'anin dhe këta jetojnë sepse ankuptuan ata. Edhe atë një nga dyet janë, ose selefët janë të humbur, ose kjo, kjo shush humbër, që shpjegon kështu është i humbur dhe ne preferojmë të themi që ky është i humbur, sepse për selefët E preferëm të dhe gjerë sepse profetës Sadem ka thënë, nuk bashkohet të meti imë në humbje. Nuk ka mundësi që gjithë të meti istam të shpjegoj ajet në kuranon në informë edhe dhima s'katëm e të shekush të dalin në të të cilët të thonë mërkullit të shkëmësorët të kurane dhe dhe të prejendojnë që kjoj ajet nuk ashtë qëmë koptuar në konë e sahabbe. Dhe vallaj, kjoj dhe shpjegimi i kurane në tëllë e forme, kjoj në nj Një shpigone edhe kuarnore me ato filozofire dhe tyre dhe thoshin, sahabët kanë qenë njerës ta ditur. Nuk i dini këtë gjë që dim ne, as nuk i kuptonit të gjë që kuptëm ne, ata kanë qenë njerës i mersh me luft, që mersh me adhurim, nuk dini, nuk i një shumë dhije. Parne edhe kanë zinjë një rrgë dhe cili thot, tarikët u sellef eslem o tarikët u në alem o ahkem. Rruga e sellef është me sigur, kurse rruga jonë është me preqizë dhe me ditur. She jeta ikançiu vetë dyr më të ditur se sa se selevët dhe këta, këtë gjë e thon dhe pse nuk e shprehnë me gojë, edhe kam gjetur njërin prej tyre pa problem me emër, sepse libra ti sot gjinë në Shqipëri, sot dush. Ka dhënë këto gjëra, edhe ku ishte njërë kënkonën sahabë këto gjëra thotë. Ni për hetë kurnore. Për shkak i këtij pa i. Dhe unë i them, është vërtet këto përradhët e këtyr nuk kanë gjënë njërin kuron sahabëve, por kuptimi në hetë kurnor nuk ka, ka shans që të përmendë dikush sahabësudin. Abdullah ibn Sudi thotë, sigur di Sigur të di sot se ka një person që e di më mirë ai shpjegimin e, e Kur'anit se unë do shkojë tek Ahipot. Dhe nuk ka në jetë Kur'anortut, që unë mos e di se kush ka zbritur, si ka zbritur, për çfarë ka zbritur dhe kuptimin e tij. Edhe këtë gjëshë ulzëm të mi e ka përmendur në libërve të Lakid el Hamawi, el Fatwa el Hamawiyya pse këtë që thash tash i themi me sundit, si përgjigje kundër sharive të cilët pretendojnë që ata e njohin Kur'anin më mirë se sa selef, dhe unë i them këtë lëgje sot, të njëjtën gjë, si përgjigje kundër tyre të, të cilët pretendojnë se ata e njohin Kur'anin më mirë se sa selef. Dhe kjo është fatkesi. Në i koj që këta jetë, askur se ka shpigurën të deforma, në të anëzirën për e këti, në më dhe në që, që toka për të loë dhe kjo është fatkesi. Në i koj që Korani, suneti, i gjithëmaj u me ti, të gjithë të bjenë dakord që toka nuk lëvizë. Këta gjithë të gjithë, toka lëvizë edhe përndënë që Korani e bë, dhe më dhe, e pranur, dhe një koj, një koj e në e ka pranur, në i koj që është e është më madhën se kaqë unë po të rëgoj dishka të shi nga libri e sloa e këshedide ala të ba e lhejët e lgjëdide ka thënë në faqin gjështë dhjetë që i hamudët të wejgjën të libër të shi du të rikuj të pak këtë libër ka shudur shheikh hamudët të wejgjën gjështë nga djetarë të rabisotit dhe ka miratuar mëftiu i rabisotit që i li quat muhammëd i ben ibrahim al Sheh Hamoudet Wojcik, thëmë do të thon, pasi ka treguar argumentet për këtë që tham, çfarë treguën tash i thotë jo vetëm kaqdot, por ka prej dietarëve muhakqiqin, prej dietarëve të domthon, të cilët janë preciz në diën e tyre, të cilët kanë thënë se tash këtu un këtë që do thëmë të them tash, po do të them diçka, un këtë deri tani nuk e kam pas thën vet. Por ma si le dzova këtë, unë të shi po e themë, dhe unë pare disa ditë që ka në dzu këtë libra, dhe përso unë i dhene kam pas shumë qartë, kam se dzu libra tjerë, të shi, po atërgojtë që ka këtë në kështë e u këtu. Ka thënë faqin gjërgjitë shufët, shqe ha mu dhe të eqë, ma djetët, ka në thënë disa djetarët, që, a i personi cili thotë që to ka lëvizë, a i ka burë kufërë. Unë dhejmë sotë, këto dhe mendimin nuk e kam pas këtë fjalë e ka thënë Sheh Hamidut Tuichi në librin e vet në faqen numer 60, nga Shehu Muhammad ibn Yusuf el Kafi tunuzi, i cili ka marrë nga libri el Masail el Kafiye i tij, edhe këtë libër thashë ka miratuar Sheh Muhammad ibn Ibrahim al Sheikh. Prandaj këtu nuk flitet për luks vëzërz. Nuk po flasim për luks neve, ne po flasim për çështë këtu që të vëzë, domoshem në mohimin e të kurnorëve. Edhe edhe justifikon pas se Shehu vetën e vet këtu domoshem që thotë kjo që të kuvur sepse ky është Mohim i ajeteve kohërën Në dhe cilët duke të qartë Në cilët duke të formë të qartë Që toka nuk lëviz Njithashtu shekme në bazi Ka thënë Kushtë sot që djeli nuk lëviz A i ka bërë kufër Nuk lëviz Pëse dikur të shkenstar pretendoni që djeli Nuk lëviz dhe toka rrëdolore të ti Pastaj zbuluën gjoja Se djeli me gjithë toka lorër lorër universi, që është, në rrëdoloka Në të të të të të të të të të të të të t Edh por ato që uni kjo galaktika jon përmban ato 2 bilion yje. Thu valli se, se i numëruan ata sa yje ka kjo domethën apo e pana të cepin e tyre. Kta llogarit dhe edhe llogaritjen e largësisë së yjeve disa e masin. Kta e masin me llogaritë astronomë me llogaritje matematikorë që diçka që është diçka kod domethën. Sepse nga ana matematikor diçka mund të jetë shumë sakt, por nga ana fizike nuk vlen dy lek. Dhe për këto domun ka arsyetime të shumëta të cilat inshallah do të mundi t'i shpjegojmë shkurtimisht. Tashh ditë çfarë kanë thënë veç skenstarët për këtë çështje? Përsa i përket kësaj çështje, kanë folur një numër skenstarësh. Thotë një person i cili quhet Muhammed Farid Wajdi në librin e vet Kenzul Ulumu al-Lugha. Ka thënë kështu, thotë përsa i përket rrotullimit të tokës, kjo çështje është çështje e kontradiktore, domethënë tek skenstarët. Thotë këto kontradiktot ekzistojnë, thotë edhe pse ideja që tokë rrotullohet është e kamundur identitetër, thotë por ajo në të vërtetë tek matematikënët dhe tek shkencëtarët kjo lloj gjeje është çështje dyshimit, kështu thotë. Është duket ka thënë në librin e në librin e vet El Islam fi asl ilmi, Islami në kohën e dijes. Ka thënë argumentet që tokan odullore diellit nuk janë, domethënë nuk ekzistojnë këto. Nuk ekzistojnë në formë të perceptueshme, nuk ka argumente si thosh argumente fizike. Mandë të thësove ne nuk kemi mundësi për si të përzihemi thot. Siç është për shkakun e çështjes së rëdhullimit e rrumbullacisë tokës thot. Se rrumbullacësia është diçka pa diskutueshme. Për këtë arsye ne shohim një numër dietarësh, shkencëtarë apo çollim dhe mjekëtorë të cilët fusin dhe kanë hedhur dyshime në rëdhullimin e tokës. Prai tyre ë ka qenë një shkencëtar francez i cili quhesh Drumon. Ka shkruar në një gazet të Parisit thot nuk ka Asnjë argument deri tani për saktësinë e rrudhullimit të tokës sot, siç pretendon Galileu thot. Siç pretendon thot Galileu. Thotë dhe ë, i cili ka përhapur diën e Kopernikut më radh. Pastaj thot gjithashtu dhe ë, është një shkënestar i të, të po francez, quhet Boncarre, ka thon kështu. Dhe ky ka qenë nga shkënestari më të mëdhej francez, thot sho fon që toka rrotullohet. Un nuk di thotë që të ket në një pengesë të rrotullohet tot. Tot sepse pranim i do të thonë i hipotezës që toka rrotullohet është e thjeshtë për të pranuar tot dhe për të bërë llogaritjet, por tot. Kjo është një hipotezë që nuk ka mundësi ta vërtetoj dot dhe as ta mohoj kush me argumente të perceptueshme. Sepse kjo është një gjë thotë abstrakte, thotë thotë e cila Për cilë ne thot, ku duhet bazohet me ne që të temi që të kërtullohet? Dë më dhënë kurti, thot kjo, kjo franca e dhëtë shot, kurti të të të të kërtullohet, thot. Ku shë pik stabile në universitit të të të bazohet të ka jo, të shkja kjo rë stabile dhe ne dukonis nga jo, po themi që të kërtullohet. Pse? Shë shëmdo, dhe është një lojgje i qëtë korniza e references. Tëpse ne jemi njëres, jemi dëvejti. Edhe njeriu, por shohim kërke dy trene. Ke dy trene. Ti janë të dy të qëndruar stacion. Edhe ti et e njërit. Dhe fillon njëri për të nisur treni. Ti në momentin kur shikon trenin tjetër, nuk arrin të kuptosha nisën trenin nisë treni, e ut apo nisën trenin tim. Në momentin e para, sepse pastaj kur fillon lëviz, e kupton nga lvizja. Në momentin e parë nuk e kupton. Pse? Sepse ti qëndron mbi një lloj objekti që ti dyshon, edhe ai mund lëvizë dhe ti mund lëvizë. Prandaj në momentin e para s'e kupton dot. Qartë? Ndërsa nëse ti do të jesh majt malit, ti e kupton kollaj se kush projtue Elvis sepse ti nisesh nga një pik referencë që ti sigurt që nuk e lëvis. Atyre, mbasi dash në toka, më thuaj mua ti se kush është pik referencë e cila është stabile, më anëjës shkencëtarët kanë mundësi të vërtetojnë që toka nuk toka rëdulluat. Në gojë që hyjet vizin, djelli i viz, hana Elvis, gjithë planet e Elvisin. Atë kush është pik stabile në të, të cilaja janë, janë referuar ata dhe kanë vërtetuar mban të saj, ti toka Nuk lëfis Tashi gjithashtu kemi edhe Shumë dhe me thënë Në fjallë të tijerë të këtyre dhe Me thënë drejtë nuk duhet të gjatë të shumë Thotë një për e tyre E ka shkrujtër dhe me një person të jetër një revist Francezë gjithashtu Një shkrimtarë dhe të shohë Nuk është vërtëtuar dhe të që toka lëfis Kanë të reguar fjallë gjire dhe gjatë këtu Në gjithashtu është një një libër francez që është shkruar me titullin Toka nuk lëviz. Është ka shkruar ë Brajović, shkruçu Brajović, regjin, në në më sa duket është me origjinë, domethënë do të jetë jugosllav me origjinë. Dhe ka, ka treguar në këtë libërsh, është shkruar në frëngjisht, e ka shkruar domethënë herët, ka treguar në këtë libër argumente shkencore që tregojnë që toka nuk lëviz. Edhe e ka mbyll më pas duke thënë Qoftë kjo tregon dot që dielli lëviz rreth tokës edhe gjithë arsull dhe hana rrotullohen rreth tokës dhe kjo tregon se që toka nuk lëviz. Gjithashtu dhe ë ka treguar një doktor Adnan Muhammed Fakih. Os ka thon, thot fizikanti bashkëkohor thot Paul Divic. Thot, thot thot sot nuk dyshon nuk dyshon ndonjë ndonjë shkencëtar thot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 Edhe ajo pas ka thënë një filozof amerikan. Kto domoshta me thon drejtën këto tregojnë për ato që nuk bin, nuk bin me ato që për ta hedhur poshtë me të gjitha ato që argumente mund të mundshme, kupton? Ka thënë një filozof amerikan i cili quhet Walter Stess, thotë, nuk është nuk është më sakt të thuash që dielli nuk lëviz edhe toka rrotullohet rreth ti sesa të kundërtën thot. Sepse thot Koperniku në të vërtetë që e ka thënë këtë ide, e ka thënë sepse e ka thënë sepse kjo është më e thjeshta për të bërë llogaritit thot. Por, nëse dikush thot në kohën e sotme, do thot të, të kundërtën e kësaj, domthonë se Toka nuk rrotullohet di rrotëti thot. Nuk ka mundësi kushta hedhë dot të poshtë dhe thot që kjo është gabim thot. Gjithashtu edhe një person tjetër i cili quhet Marshall Hall, ka shkruar një libër me librin Toka nuk lëviz. Gjithashtu dhe ë e shkruajtu gjithashtu dhe ka shkruar një një një personi i cili quhet Walter Van der Kampen. Ka shkruar një libër me me një personi i cili quhet Gerardis, një libër me titullin Shkaqjet që tokash në qendër. Ë shkruajti gjithashtu dhe një fizikant tjetër dhe një ë do të them astronom ka shkruar një libër tjetër dhe është botuar në vitën 2004, këtë gjithë shqyber shumë i ri, i cili i quat parimet e gjocentrizmit, e gjocentrizmit, gjocentrizmit dhe të thë që tokë ashtë në qendër. Gjithashtu kemi dhe një faqë interneti, të cilën e, e dëriton një fizikant anglez, i cili i Niva, quat Nivail Thomas Jones. E, kjo faqë i quat reality reviewet për commerce, një faqë anglez, në cilën të regonë në formë në anglisht, argumentet fizike të cilët tregojnë që toka nuk lëviz dhe e hedh poshtë domethënë këtë këtë që thotë to, toka lëviz. Ëmjithashtu desha tu tregoj diçka tjetër që shkencëtarët kanë bërë kanë bërë katër eksperimente për këtë çështje. Këto eksperimente nuk kanë bërë për të vërtetuar që toka lëviz apo nuk lëviz, kanë bërë për gjëra të tjera, por në të vërtet ato kanë zier kanë zier domethënë kocinë e kësaj ide dhe një për këtyre eksperimenteve ë quhet eksperimenti Michelson Michelson Unë e kisha shkurtu këtu domethën po më ufi kompjuterin që më ka marrë bateria Eksperimenti Michelson, ky eksperiment ka të bëjë domethën me një lëndë që ndodhet në ndodhet në natyrë e cila quhet quhet e thirr, në anglisht quhet aether Dhe kjo lloj lënde domethën në kjo lloj ky thermi është marrë nga greqishtja e lashtë nuk ka domethën shpjegim për to thush që kuptimi i saj është kibish këtu. Llogaritë domethën dhe në arabisht nuk kishte ndonjë shpjegimi thjesht e shpjegon ç'a ishte, por nuk nuk e jepni kuptimin on se nuk është e njohur. Është e rëndësishme këta kanë zbulluar ndonjë lloj, po po trëgoj tash të edhe një ide ne eksperimentin që kanë bërë këta. Kan zbulluar një lloj lënde që ndodhen natyrë quhet e thirr. E thirr i thonë sa Arabi në arabisht thonë e thirr dhe në greqisht e thirr. Dhe në greqisht e thirr quhet, është një term. Që landa bën përcimin e valvëve të radios dhe televizionit. Tash këta ishin mori valë dyshënsar, morën një aparatur e cila ishte shumë delikate që që regjistronte çdo lloj lëvizit të vogël. Edhe këta dorin me an të asaj aparaturës që dëvërtetonin, të shikonin se çfarë ndikimi kishte rrotullimi i tokës tek ky ethiri, tek e thiri. Tek ky përcuesi i valvëve të televizionit të dhe të radios. Çfarë ndikimi kishte ky? Edhe të vendosën Në atë mendim, në atë drejtim në cilin ne mendohim që ti është drejtimi i Tokës timon. Drejtimi nga rrollloja e Tokës. Ai thotë, "Unë nisi në pamë për dhe po mendonin se që kur ta vendosën an të kundërt, do ketë ndikim shumë fuqishëm sepse është kundërt, do të përballet me me me me rrolllojin e Tokës, kur e vendosin an të kundërt, thotë pamë që nuk kishte asnjë lloj dallimi farë, njësoj." Ai thotë, "U shokuan. Pastaj thotë, "ë përvendëm forma tjetër në ndërtime ndryshme me radhë doli domethënë që njësoj ajse domethënë domethënë nuk ishte ngjelu më kështu fare dhe u, ju drejtuam domethënë aty shkenstar duke u dhënë një aty një, një kërkesë si është e mundur që dalë kënde rezultati nga aparatura kur ju na keni thënë që to të rregullohet sepse për kësaj diçka të rregullohet nuk rregullohet edhe atëra tatë vot shumica e tyre dhanë shpjegime të çshharake thotë dhe i vetëmi personë cilë u daj një shpikime atyre cilë cilë shpikime në të vërtet po ishte dhe më thënë ishte dhe më thënë në devin për të vërtet ishte uh, Alberto Einstein cilë e qifut Alberto Einstein cilë e qifut do tha, mosëllon dhe kose kjo e thirë nuk, nuk i kështon fare për të dhire rëhat që mos merem në këtë qështje mirë po e vërteta është që për këtë qështje që jam bërë dhe tre eksperimentet të tjera e me është e çuditshme që këto katër eksperiment, të cilat kanë bërë të tur që toka nuk u lëdot, nuk e kanë djepura. Kush është arsyeja? Ata nuk duan që të dalin pa që toka nuk lëviz. Edhe unë u arsyen u tregova në të hutbe. Një para arsye është sepse ata në radhë parë kanë krajsaj humbin, çahumbin, humbin, humbin popullaritetin e tyre dhe besueshmërinë tek njerëzit. Me para. Sepse kjo është bërë në norma të gjithë. E dyta Manti kësaj ata i thon tokash me një cep të universit, si toka ka sa duhesh, jukaj jashtoksore me radhë për t'rrugur njerëz që ne kemi, ka nuk ka gjë i pa vlerë për ta nxjerrë njeriu nga qëllimi për princin e karë të jetë dhe po ta shikoj për shkakun Kur'an, Allahu më dhuroi sa i përmend qetot, tot samavat ulot, samavat ulot, qjetë toka, qjetë toka, qjetë toka. Po vlezës fala një person i cili beson që që tokash një cep të universit, i bë pyetje vetësi po Pse e vëmë tokën? Toka është një thërmi i vogël pa univerezi. Pse pikërisht vetëm toka ose në hadith që thotë Allahu më dhurou, thotë për filozofin që Allahu më dhurou, e merr tokën me gishtin e tij dhe e merr qenën në gishtin tjetër. Edhe un vetë përpara se të binjë për tjushërë, të thosht, ç'ne toka ka kërc i vogël, thërmi, do un përpara. Pse ta marrë Allahu këtë në vetë kurse qet në vetë që ka kërc më vaj, do un. Pse sepse ne kan mbushur trut, ne ka mbushur trut me byk, jo më kasht, me byk alli dhe filloi ju po se dyshon në argumentet fetare për shkak të për shkak për shkak të prrådhave të atyre të cilën kanë treguar normalisht ne umbo them ne nuk i mohojmë çdo shpikë që kanë bëra se nuk kemi para për para vetëve të tona këto gjëra por ndryshësh diçka që ti sheh kompara syve ndryshësh diçka që si në është që nuk shikohet para dhe e dyta ndryshësh diçka e cila nuk ka argument që e mohon atë dhe ndryshësh diçka e cila ka argument që e mohon atë në të vërtetë dhe një dështu nuk e mështesin asë argumentet e reale të cilët të gjistojnë në realitet. Edhe, dhe më dojnë problemi e që këta e njësur në shumë qështet cilët e kanë trajtuar janë njësur nga argumentet matematikore dhe jo nga argumentet fizike. Një koj që fizika, fizikë shumë dhe në fizikë, fele fizikë do të thotë që kjo dhe shkencë hecën vetëm argumentet të perceptuushme që perceptuar me një për shqisave të trupë qësi nuk parnohen të argumentet matematikor, por ata në pamundësi të eksistencës argumenteve matematikorë janë nisur nga mëng nga argumentet nga në, në pamundësi të eksistencës argumenteve fizike, janë drejtuar të argument matematikor për gjithë shumë gjër. Pra këtyre ka qenë një shkencëtar i cili quhet Hawking, Hawking, bashnjor. Edhe kë më, më an të llogaritë matematikorë, domthon zbuloi domthon se paska vrimë të zeza. Ju besoj të gjithë të keni hënë kur këtë mashtrim që pas vrimë të zeza. Mipo Çendozu, ky vetë nuk kurrë s'e ishte bindur, thjesht bëtem algoritëm matematikor, pas se më brapë shiko algoritëm matematikore, eh, nuk kurrë s'e por shikonte me teleskop, e di? Pasaj i bindi të gjithë direktoratë të shkencave që ka vrimë, pas se mund të fare tha, nuk ishte vërtet kjo tha, unë nuk nuk jam bindur akoma, nuk ka fakte që ka vrimë të zeza. Më lëni premek këtë gjë të shikoj, tek ka thonë vetë ai që ka shpikur, nuk ka vrimë të zeza, janë gjiza pralla. Gjithashtu, këtë tregon domodin që logaritet matematikore mundet të jenë shumë të sakta, por ato në të vërtetë nga ana e fizikës nuk vlen dy lek. Në fakt për këtë gjë gjithashtu është që lartësia e yjeve që masin shkencëtarët, ajo llogaritet me çfarë? Me logaritë matematikore. Duke përfituar diçka të tillë, si çësse logorizin ta. Pothë qendra e diellit Domethan dhe treçi një drejtës nga nga 100a qytell deri tek deri tek toka. Pastaj një drejtës tjetër tek ylli përkatës i domase largësinë. Dhe për këtë krijohet ajo që quhet hipotenuza. E dhe llogaritet pastaj tot largësia në mes diellit dhe tokës, sepse ta përfituam që tokë rrotullohet dhe largësia në mes diellit dhe tokës është 150 milion kilometra tot. E përcaktuan vetë se u supermatën, ose po të kishim matur domethan do të qenë shumë e thjeshta gjinin, por nuk kanë matur për gjithë me, me, me hamëndje. Duke përfituar që tokë rrotullohet, srotullohet hiç. U dorëçi ne për zë milion kilometra të rreme, për këtyre pasojë domethën arrinë të masin këndin e sipërm dhe për kësaj arrinë të llogarisin që këtë yje që janë me miliona, me miliona, me biliona, me trilliona me radhë, me vitë me radhë, në fund fare pasotë dalin rezultatet që ata vet hedhin poshtë, këto do të vitë që kanë kanë xhir. Sepse ka ndodhur në shumë raste. E llogarizni një yll dhe thoshë ky yll është kaq që kaq që kaq larg, pas se pas sa kohësh po bënse logjitet e tjerë udhiti që krye ish shumë herë më e afërt se kishin pretenduar ata dhe për këtë kanë dëshmuar ata vet. Dhe një argument i tret që i hedh poshtë të lloj metodave argumentimit që përdornë ata është që argumentet matematikor nuk vlenin në fizik. Është shembulli i asaj që quhet macja Schrödinger. Ka qenë në më një shkencëtar austriak, më saktë do të thënë Erwin Schrödinger, dhe ka trëgjuar një shembull me, me macën, i cili donë rezultati i shembullit është ky domethënë që Po gjëmasa do të, të fushosh në kë do më brenda ti domethën ta ta kesh në një ka pak me ka pak të mbyllur në një vend, hedhën kë në helmë, vendoshet pastaj sipër një litari, fundi i litarit vendoshet një çekiç i cili i cili domethën domethën lviz, po të mundësia dhe brenda këtij gjithashtu është një një kuti ose një një, një shu një qelç prej prej xhami e mbyllur me me helm edhe mundësia thotë që kjo thieth është 5%, mundësia që mos thieth 5% nën automatikore me llogaritje thotë me llogaritë automatikore del që macja me llogaritë automatikore del që macja është e gjallë e ngordhur për një herë. Kurse nga ana fizikës thotë kjo është e pamundur, për ne edhe Hawking sa ju kujtoni të shembullin, shembullin e kësaj macës Schrödinger thoshte sa ju kujtoni të thoshte më vjen të marr pistolen ti bi vetësin ti bi vetëson sepse kjo tregon thotë Çdo llogaritë matematikor mund të jetë shumë të saktë, por në ana fizikë atë nuk vlen 2 lek. Kështu që domethënë, në ana matematikorë masi është dhënë gordur edhe gjallë. Kurse në të vërtetë s'ka si të jetë dhënë gordur e gjallë, do të thonë gjallë e ngordhur. Dyes mund të tim për njerëz. Në bazë këtyre këta janë nisur pasaj duke bërë llogaritë të tilla që nxorën gjithëso iluzionet dhe i mashtruan njerëzmit me to. Edhe normalisht në um mashtrimet e tyre, domthonë nuk qëndron vetëm këtu, po qëndron edhe në ide të tjera. Madje siç u thash ky shehu ka shkruar një libër tërë, mundsini të tot azgjesimi i hipotezave për universin. Dhe ke hedhur postë shumë ide të tjera. Kuptoj tregova para sy që njeriu kupton kush e vërteta. Gjithashtu dhe një problematika e kryesorë që ka ata personat të cilët thonë se tokën rdhullohet është që Allahi m'adhurë dhe nuk duhet zgjati më shumë se varti shumë. Allahu subhanahu Allah subhanahu wa subhan ta'ala ka thregon Kur'an-in. Te barek elli e djalëti sema i burnga dhe وجعل فيه سراجا وقمر منيرا. Që i mëdhëruar shallahu i cili ka bërë në qiell, çon qiell, yje dhe ka vendosur të diellin edhe hënën. Domthon dielli dhe hëna ku jan? janë? Janë në qiell. Shumë bukur. Atëherë këta thonë që di toka rrotullohet rreth diellit. Atëh kë i bie që kur toka rrotullohet rreth diellit në një pjesë të kohës rrotullimi që toka të hypin qiell në gjithë mbi qejë dhe zbresi para poshtë. Dakor? Ja ditë vitit, një pjesë kohë sepse shiko. Dhe ky qjell i parë, dielli ndodhet që në parë. Toka u ngjis kanë që në parë dhe mbi qjell me parë rrizin që 200, 3 dhe rrotulloka rreth rë, rrethin e tyre forme dhe hy kanë që në zbiska. Nikoj që kjo, kjo është vërtet kjo shpifje, përfundosin domthonë toka ndodhet poshtë gjithmonë siç ka thënë Allah madhure, ul arda wadaa. Dhe toka ne ka vendosur poshtë. Gjithashtu ka të reguar Shekha Ptërkaj Mohamedin në limër në vetë Hidajet El Hajlan Thot, a i personi cili A i personi cili Nuk beson Që toka është në qendët universit A je ka humëmur zotin e ti E ka humëmur zotin e ti Sepse Po që se në nuk beson që toka qendët universit Por shë një të sep, ne do të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Pojo shtoka larg të qjellit, po çesë ti do të gjendim se do një vesh, domethënë që toka toka që kemi qell. Me të cëp. Edhe toka pa fund, pa fund, edhe rrethosh Abdurrim Humedi me mijëra të cilë beson pasoi që, që Allahu është brenda tij. Domethënë kjo lloj akide, besosh që toka lviz, e çon thellëdim njeriu që të besojë që Allahu është brenda kristave të tij, dhe kjo është akide e sufistave. Edhe prondim për ta mbyllur ti gjë.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 dhe historikisht ata nuk janë ngjitur toksik këtë herë që futet. Prandaj nuk e shodi që ata të kenë bërë mështrime me vaja, duke i futur njerëz në kufur edhe në shitje për t'i larguar nga Allahu subhanahu wa taala dhe nga feja e vërtetë. Edhe kjo do ide që thuhet universi ka ekzistuar para miliona e biliona vjetësh, nuk ka ardhur kjo ide. Nuk ka ardhur kjo ide. Miliona e biliona vjet dhe këto ka ka miliona e biliona hyje edhe hapësirë të thella me radhë. Kjo ide po telezosh në internet kjo ka ardhur një, ose ose këto gjëje e kanë bësuar, e kanë bësuar një sekt çifut i cili quhet Kabala. Ky sekt është sufist, sufist çifut. Siç ka sufist që pretendojnë se janë muslimanë, ata janë sufist çifut. Ata i bësojnë këto lojë shifrash të tilla dhe mendohet se ata i kanë futur edhe këto në shkenc, të, të tilla dhe ka arsye të tjera mund të zosh për këto në internet Kabala, kështu quhet që çesaktë fot, i cili domthon ka sjell të të tilla. Megjithatë kjo është një prej halkave të xinxhit të mështrimit i cilesh bër muslimanëve detyrën e të besojnë Kur'an dhe Sunetin. Edhe do mjafton të thë që çështjet ishte e rëndësishme vetëm se e ka thënë Allahu në Kur'an ne do ta besojmë. E ka thënë për filozofinë në Sunet ne do ta prezantojmë ç'është. Kjo nëmëfton për të rëndësinë e saj. Dono prandaj njerëzit nuk duhet të rregohen mend i maf. Adose duhet të rregohet kokëfort me drejtë të vërtetës sepse ku shtërgojë këtë fortë në detë vërtetës, e i ka shëtërur vetëm dhe në vetë, plusë ndonë në madhurur, në ozojtë e këtë vërteta, në regojnë në kotën e hapë i sytë, në në rujnë në mashtërimet e mashtërur zëllash prej mirë në gjithëve.